Capitolul 13 Mi s-a strâns inima a doua zi când l-am văzut pe Joe împopoțonându-se cu hainele de duminică pentru a mă însoți la domnișoara Heavisham. Totuși, pentru că el socotea că era necesar să-și pună costumul bun, n-aveam de ce să-i spun că îi mult mai bine în hainele de lucru. Cu atât mai mult cu cât știam că se silise să poarte hainele acelea îngrozitor de incomode, numai și numai de dragul meu, și își pieptănase părul vâlvoi în vârful capului ca un pămătuf. La micul dejun, sora mea își declară intenția de a merge cu noi în oraș și apoi să rămână la unchiul Pambelciuc, de unde urma să o luăm după ce am terminat cu doamnele noastre simandicoase. Un mod de a prezenta evenimentul pe care Joe Păru înclinat să-l categorisească drept de rău augur. În ziua aceea închise fierăria și scrise pe ușă cu cretă, așa cum era obiceiul ori de câte ori nu era la lucru, ceea ce se întâmpla foarte rar. Monosilaba DUS însoțită de desenul unei săgeți care se presupunea că era îndreptată în direcția pe care o luase. Am pornit toți trei spre oraș, cu sora mea în frunte. Sora mea purta o bonetă foarte mare, iar în mână ținea un coș de răchită împletită, pe care îl ducea ca pe marele sigiliu al Angliei, o pereche de saboți de lemn pentru un eventual drum noroios, o broboadă de rezervă și o umbrelă, cu toate că ziua era însorită, nu sunt sigur dacă toate aceste obiecte erau cărate în chip de penitență sau ca să facă o demonstrație, însă aș înclina să cred că erau pur și simplu o etalare a unor bunuri personale, cam cum și-ar fi purtat în alei posesiunile Cleopatra sau o doamnă de rang al lui Napoleon al III-lea. Când am ajuns la Pambalciuc, sora mea s-a năpustit în casă și ne-a lăsat la ușă. Pentru că se făcuse de amiază, Joe și cu mine am pornit-o direct spre locuința domnișoarei Hevesham. Ca de obicei, ne-a deschis poarta Estela, și în clipa în care a apărut, Joe și-a scos pălăria și a început să-o învârtească în mâini. Arăta de parcă era la timona unui vas. Estela nici nu ne-a băgat în seamă, ne-a condus prin coridorul pe care îl cunoșteam atât de bine. Mergeam lângă ea, iar în urma noastră venea Joe. Când m-am uitat în urmă, de-a lungul coridorului, încă mai învârtea pălăria între degete cu mare grijă. Pășa extrem de atent, cu pași mari și în vârful picioarelor. Estela ne-a spus să intrăm amândoi, așa că l-am apucat pe Joe de manșetă și l-am dus lângă domnișoara Heavisham. Stătea la măsuța ei, dar se întoarse imediat. Aha!" spuse ea către Joe. Ești soțul surorii acestui băiat." Nu mi-aș fi închipuit vreodată că dragul meu Joe... Putea să se atât de mult cu o pasăre, stătea proțăpit acolo fără să scoată o vorbă, cu smocul de păr răvășit și cu o gură căscată de parcă aștepta să-i pice în gură o râmă. Ești soțul," repetă domnișoara Heavisham, surorii acestui băiat." Lucrurile luau o întorsătură supărătoare, căci pe parcursul acestei întrevederi Joe s-a încăpățânat să mi se adreseze mie și nu domnișoarei Heavisham. Adică de a vreau să spun, Pip, făcut Joe adoptând tonul unei argumentații solide și expresive, al unei încrederi desăvârșite și al unei politeți extreme, că s-a întâmplat de am luat-o pe ta atunci când eram cam ce-am numit noi, dacă poftești, un holtei. În regulă, spuse domnișoarea Hevisham, și l-ai crescut pe băiat cu gândul să ți-l faci ucenic, așa e domnule Gergeri? Știi, Pip, răspunse Joe, ca și cum aveam să fim veșnic prieteni și de atunci încolo noi doi să avem parte de clipe pline de bucurie. Dar știi, Pip, dacă vreodată ai fi avut ceva împotriva meseriei astea, cum ar fi că te umpli de funingine și negreală sau lucruri de-astea, fiindcă aș fi avut eu grijă de ele, pricepi? Băiatul și-a exprimat vreodată nemulțumirea Are ceva împotriva acestei meserii? După cum știi bine, Pip, replică Joe întărindu-și argumentarea de mai înainte, combinată cu încredere și politețe, a fost după placul inimii tale. Mi-am dat seama pe loc că urma să adapteze epitaful la ocazia respectivă chiar înainte de a rosti vorbele. Și Pip, n-ai avut nimic de zis și ai fi făcut ce ți este scris. N-avea niciun rost să mă străduiesc să-l convin că ar fi trebuit să-i se adreseze domnișoarei Heavisham cu cât mă strâmbam la el și îi făceam tot felul de gesturi, cu atât mai secretos, argumentativ și politicos continua să fie față de mine. Ai adus hârtiile băiatului?" întrebă domnișoara Heavisham. Păi, știi, Pip," răspunse Joe, ca și cum era vorba de ceva mai mult decât evident. Doar tu personal mai văzut când le-am luat, așa că știi că le am la mine." La care le scoase la vedere și le întinse, Nu către domnișoara Heavisham, ci către mine." Din păcate, mi-era cam rușine de el, bietu, știu că mi-era rușine, când am văzut-o pe Estela în spatele scaunului domnișoarei Heavisham, în ochi, jucându-i un râs răutăcios. I-am luat contractul din mână și i l-am dat domnișoarei Heavisham. Nu te așteptai," spuse domnișoara Heavisham, uitându-se peste el, să capeți nicio plată pentru băiat?" Joe!" l-am dojenit eu, pentru că nu scotea niciun cuvânt. De ce nu răspunzi?" Pip, replică Joe, tăindu-mi vorba de parcă se simțea jignit. Eu mi-am zis că între noi nu-i nevoie de niciun răspuns la întrebarea asta și tu știi bine că răspunsul e unul limpede. Nu! Știi tu, Pip, că e nu, așa că la ce bun să mai zic? Domnișoara Hevișem se uita la el de parcă îl pricepea mai bine decât mi-am închipuit eu, văzându-l cum se purta. Ridica de pe măsuță un săculeț. Pip a câștigat o răsplată aici, spuse ea. Uite asta. Ai 25 de guinee în punguța asta. Dă-i-o stăpânului tău, Pip. Până și de data asta, ca și cum era absolut lovit în moalele capului de tot ce îi se întâmpla, lui ala stârnită de ciudata creatură și ciudata încăpere, Joe continua să mi se adreseze tot mie. E cum nu se poate mai frumos din partea ta, Pip, și primesc cu recunoștință și bucurie, cu toate că niciodată nu am așteptat așa ceva, nici acum și nici altădată. Iar acum, amice, spuse Joe, producându-mi întâi o senzație de fierbințeală și apoi de îngheț, pentru că aveam sentimentul că expresia atât de cunoscută se aplică de data asta domnișoarei Hevisham. Și acum, amice... Să ne vedem de treaba noastră, tu și cu mine o să ne vedem de treabă, amândoi și unul și altul, și așa darul ăsta mărinimos, care a fost adus spre împăcarea cugetului, așa cum niciodată aici o că dăduse de niște greutăți cumplite, până când se salvă singur în ultima clipă, pronunțând triumfător cuvintele, și departe de mine. Cuvintele acelea răsunară pentru el atât de convingător și ferm, încât le rosti de două ori. La revedere, Pip, spuse domnișoara Hevisham. este la? Eu mai trebuie să vin, domnișoara Hevisham, am întrebat. Nu. Acum stăpânul tău e Gargery. Gargery, încă un cuvânt. L-a întors din ușă, când tocmai ieșeam și am auzit-o spunându-i lui Joe pe un ton clar și răspicat. Băiatul s-a purtat bine aici și asta e recompensa lui. fără îndoială, ca un om cinstit ce te afli, cred că nu mai aștepți altceva. Cum o fi ieșit Joe din odaie, n-aș putea să spun. Cert este că atunci când a ieșit, a apucat-o pe scări în sus, încetișor, în loc să coboare, fără să ia seama la toate atenționările mele, până când a trebuit să mă duc după el și să-l apuc de haină. Nu ne-a trebuit mai mult de un minut să ieșim pe poartă, care funcuiată în urma noastră de Estela. Fata dispăru pe dată. Când am rămas amândoi din nou în plină zi, Joe se sprijini cu spatele de zid și-mi spuse, Uluitor!" După care rămase așa vreme îndelungată, repetând din când în când, Uluitor!" Însă atât de des, încât am început să mă tem că nu-și va reveni niciodată. În cele din urmă își prelungi exclamația cu, Pip, te asigur că e uluiitor”. Și astfel, încetul cu încetul, reușirăm să își o conversație și să o pornim din loc. Am motive să cred că intelectul lui Joe se luminase datorită întâmplării prin care trecuse și că, în drum spre casa domnului Pambalciuc, a născocit un plan subtil și profund. Dovada consta în ceea ce s-a petrecut în salonașul domnului Pambalciuc. Când am intrat acolo, am găsit-o pe sora mea cufundată în discuție cu nesuferitul de semințar. „Hei!” strigă soră mea, adresându-ni se la amândoi deodată. Și mă rog, ce vi s-a întâmplat? Mă și mir că ați binevoit să vă întoarceți într-o societate atât de umilă ca a noastră. Nici nu mă îndoiesc." Domnișoara Heavisham," spuse Joe, fără să mă scape din ochi, de parcă se străduia să-și amintească ceva, așa, arătat foarte dispusă să transmită ce anume pip. Complimentele sau respectele?" Complimentele," am spus eu. Și cred eu," spuse Joe, că sunt și complimentele ei pentru doamna J. Gergeri." Mare scofală cu complimentele ei, remarcă sora mea, însă se vedea că era încântată. Și-a dorit, continuă Joe, cu o altă privire fixată asupra mea de parcă se străduia și aduc aminte, ca starea dumnei ei de sănătate să-i fi dat voie, nu-i așa, Pip? De a avea plăcerea să... am adăugat eu. Se bucure de prezența doamnelor," spuse Joe, răsuflând din greu. Mă rog." exclamă soră mea cu privirea mai îmbunată către domnul Pamălciuc, Putea măcar să fie politicoasă și să trimită vorba asta mai înainte, dar oricum mai bine mai târziu decât niciodată. Și ăstuia, a iuritului ăstuia i-a dat ceva? Nu i-a dat nimic, spuse Joe. Doamna Joe era pe punctul de a izbucni, însă Joe continuă. Tot ce dă, dă prietenilor lui. Iar prin prieteni, așa a explicat dumneia ei, înțelege pe sora lui, doamna Jay Gergeri, Uite așa a spus, doamna Jay Gargery. Poate că n-a știut, reflectă Joe după clipă, dacă numele e Joe sau George. Sora mea se uită la pambălciu, care netezea cotierele scaunului de lemn și bătut din cap spre ea și spre foc, ca și cum prevăzuse totul de dinainte. Și mă rog, cât ți-a dat? întrebă soră mea râzând. Pe cinstea mea că râdea. Ce ar spune cei de față de 10 lire? întrebă Joe. Ar spune, replică sora mea scurt, că e destul de bine. Nu-i prea mult, dar merge. Atunci află că e mai mult de atât, spuse Joe. Impostorul ăla nemernic, pambălciuc, dădui imediat din cap și spuse frecând într-una brațele scaunului. E mai mult de atât, mă, Mico, Că doar n-ai vrea să spui, începu sora mea Bada, mă, Mico, făcut pambălciuc, dar stai o clipă, zi, Joseph, bravo ție, dă drum. Ce-ar spune cei de față?" Continuă Joe de douăzeci de lire. Minunat, aș zice," replică sora mea. Ei bine, făcut Joe, aflați că e mai mult de douăzeci de lire." Ipocritul ăla, nenorocit de pambălciuc, aprobă iar din cap și spuse râzând cu superioritate. E mai mult de atât, mă, mică, bravo, domnule, a zis Joseph." Atunci, ca să punem capăt, aflați, făcut Joe încântat, întinzând săculețul către sora mea, căs 25 și cinci de lire!" 25 de lire, mămic, o repetat cel mai ticălos dintre pungași zis și pambălciuc, ridicându-se să strângă mâna sorămii, și e ceea ce meriți, după cum am spus și când am fost întrebat, și-ți doresc să te bucuri de bani. Dacă ticălosul s-ar fi oprit aici și tot ar fi fost îndeajuns de neplăcut, însă și-a sporit și mai mult vina când începu să avanseze ideea că trebuia să trec în custodia lui, etalându-și dreptul de supraveghierea mea, lucru care era de departe cea mai mare ticălos și sa de până atunci. Vedeți voi Joseph și soția lui," spuse Pambălciuc apucându-mă de braț mai sus de cot, eu nu sunt dintre cei care duce la bun sfârșit ceea ce e început." Băiatul ăsta trebuie legat de mâini și de picioare. Și eu știu cum, trebuie legat de mâini și de picioare. E martor Dumnezeu, unchiule Pambălciuc, spuse Sormea, mea, încleștând mâna pe bani, că suntem foarte îndatorați. Nu de mâine e vorba, mă, -mică, spuse diabolicul negustor de grâne. Plăcerea e plăcere oriunde te afli, însă băiatul ăsta, să știți, trebuie legat de mâini și de picioare. V-am spus că o să am grijă și n-am mințit. Judecătorii se aflau în primărie, care era la o azvârlitură de băți, așa că imediat ne-am și dus acolo ca să fiu dat ucenic lui Joe cu un a legii. Am spus că ne-am dus acolo. De fapt, Pambălciuc mă împingea într-acolo de parcă tocmai șterpelisem ceva din buzunarul unui trecător sau dădusem foc la o căpiță de fân. Și, într-adevăr, când am ajuns la judecătorie, toată lumea a avut impresia că fusese împrinsă asupra faptei, căci în timp ce Pambălciuc mă tot înghiontea de la spate printre oameni, am auzit pe unii șoptind. Ăsta ce-a făcut? Și pe alții? E tânăr, nu zic, dar are mutră de borfaș, nu? Un domn? Cu o blândă și binevoitoare, chiar mi-a întins o broșură împodobită cu o litografie a unui tânăr cumplit, înfășurat tot în lanțuri greoaie ca niște cârnați cu titlul A se citi în celulă. Primăria mi s-a părut un loc ciudat, cu strane mai înalte ca la biserică și cu oameni care se aplecau peste ele uitându-se la tot. Și cu judecători puternici, unul avea o perucă pudrată care se lăsau pe spătarele scaunelor, cu brațele încrucișate sau prizând tabac, picotind, scriind sau citind ziarele, iar pe pereți niște tablouri lucioase pe care privirea mea de nepriceput în ale artei le-a socotit un amestec de caramele de alune cu lipici. Aici, într-un colț al camerei, hârtiile mele au fost semnate și parafate conform legii și astfel am fost legat ucenic. În tot acest timp, domnul Pambălciuc nu mi-a dat drumul. Parcă ne pregăteam să ne îndreptăm spre șafod în clipa în care luau sfârșit aceste minore preliminarii. După ce am ieșit în stradă și am scăpat de băieții care căscau gura curioși, sperând să mă vadă torturat în public, și care au rămas foarte dezamăgiți că, de fapt, eram împresurat de oameni binevoitori, ne-am întors acasă la Pambălciuc. Acolo, sora mea se-n atât de mult la gândul celor 25 de guinee, încât a ținut morțiș să sărbătorim evenimentul luni masa la mistrețul albastru. L-a trimis pe Pambălciu cu brișca să-i aducă pe domnul Wopsel și familia Hubble. Zis și făcut. Și uite așa am mai petrecut o zi tristă. Căci era mai mult decât evident că toți gândeau că eram cam în plus la toată distracția aceea. Și de parcă asta nu era de ajuns, mă întrebau fiecare din când în când, adică când nu aveau altceva de făcut, de ce nu mă distrez și eu? Iar eu ce-aș fi putut să spun decât, ba da, mă distram, cum să nu mă distrez? Oricum ei erau oameni mari și aveau felul lor de a se veseli și o făceau cât puteau de bine. Scrocul de peambălciuc se grozăvi că este binefăcătorul care aranjase totul și prin urmare se proțăpi în capul mesei. Iar când luă cuvântul ca să spună câteva vorbe despre cum fusesem legat și cum îi felicita cu satisfacție, pentru că puteam să fiu închis dacă aș fi fost surprins jucând cărți, bând alcool, stând noaptea târziu sau în tovărășie proastă, sau m-aș fi dedat la alte blestemății pe care hârtiile semnate le prezentau ca și când ar fi fost iminente, mă așezăm picioare pe scaunul de lângă el ca să-și ilustreze observațiile. Alte amintiri pe care le păstrez de la acea mare sărbătoare sunt că, nu m-au lăsat să mă duc la culcare și ori de câte ori mă vedeau picotind, mă zgâlțâiau să mă trezesc și îmi spuneau să mă distrez. Alta amintire a fost că se făcuse destul de târziu când domnul Wopsel ne-a cadorisit cu oda lui Collins și și-a înfipt cu atâta putere sabia însângerată în pământ încât un chelnăr și-a făcut apariția pentru a ne comunica următoarele. Domnii negustori de la parter vă transmit complimente, însă vă atrag atenția că aici nu e circ. O altă amintire ține și de voioșia care-i cuprinsese pe toți în drum spre casă, cântând O, oh, ce mai doamnă frumușică!" Domnul Ops îl atacase basul afirmând pe o voce extrem de răsunătoare că răspuns la replicile pisologului, acela care ține cu nerușinare întreaga partitură vârânduși și nasul întreburile personale ale tuturor că el era cel cu pletele albe în vânt și tot el străbătea în lung și în lat acest pământ. Până la urmă mi-aduc aminte că atunci când am ajuns în odăița mea, mă simțeam extrem de nefericit și credeam cu toată convingerea că nu voi îndrăgi niciodată meseria lui Joe. Pe vremuri îmi plăcuse, dar pe vremuri era diferit de Acum.